Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu جل و علا falendrojm do vetem prej tej ndimbave fal e kërkojm. Da sallavdotat e bekime te Allahu qofshim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familen, shokut dhe te gjitat ata qe ndjekin rrugun e tij deri ditën e fund te ksa i bote. Të ndërrojmë në takimet e radhës Do të flasëm si kur që kanë përmendur në lidhje me nëzhvillimet e rëndësishme që kanë pasuar në lidhje me në gjarin e kabit, radiallahu ta'ala anhu, ku tashmë është bëhe qartë se tre prej atyre që nuk shkuan në e pejgamberin s.a.v. nuk patë në arsye. Nuk patë në arsye dhe shumë të tjirë, për këta tre ishin të sinqertë dhe ishin të vërtit në deklaratët e tyre, Dhe të tjilë dhe thë pegamberi sallallahu sallem Shkani diri sa të gjykon Allahu Gjallewala për juve Dhe gjykim i Allahu Gjallewala kështë ardhur që këta tre persona për momentin të bojkotohen Dhe bojkotin në kuptante gjdo shkputje të gjdo raporti dhe mërdhëni me ta Ma dhja dhe të foljurit me ta Dhe filloj që të vështërsohet situata për këta tre persona e çka për ka citat ka bi radhiyallahu taala në thot kështu. O të vënë ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam musliminina an kalamina. Dhe dërguari sallallahu alaihi wasallam i ndaloi muslimanat që të flasin me neve. Madje me cilin do për neve dreva. Faştebana nasu wa taghayyaru lana. Dhe njerëzit filluan të largohen për neve dhe ndryshoi çdo gjë. Qoftë ka bi radjallahu ta'alahu saqë edhe toka që shkel jam mbi të nuk është e majutuk. Ndryshoi çdo gjë, nuk ishte ajë Medinë, nuk ishta njerëz. Çdo gjë filloi të ndryshon, nga tashme filloi një raport tjetër me ta, nga se tash masat ishin në fuqi, që i kishte ndërmarrë pejgamberi sallallahu selam ndaj atyre që nuk iu përgjigjen thirrjes së tij. Qoftë ka bi radjallahu ta'alahu felebihna ala dhalike 50 leyla. Vashdua më kështu në këtë gjendje, në këtë bajkot, në këtë situatë të vështirë 5-10 net më radhë Fë emma sahibaje, se i përket 2 shokëve të mi, ata mbetën në shtëpe O thëtë 5-10 net nuk kanë dojnë fara Qëndërin në shtëpe të mbyllur dhe vështimisht qanin përa që i kështë ndodhër Fëtë vë emma anë, fë kun të eshet belkawmi u agjil edhe humë Në shëllëstan përket mua isha më iri Sa ta dujan dhe isha dhe më Më iqendrushu, më stabil Fa kun të akhruju Fa ashëhadu s-salate më al-muslimin Dilja unë, përzija me njerëz Falëshme muslimanat Wa atufu fil aswaq Madja dilja dhe në treja Dhe ku të bëshin njerëzit Përzija shme ta Wa la yukellimuni ahad Dhe askush nuk më flista Askush nuk më flista واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكي دغوري صلى الله عليه وسلم فوسلم عليه وهو وهو في مجلسه بعد الصلاه فيقول في نفسه هل حرك شفته يرد السلام عليه شكايتي دغوري صلى الله عليه وسلم و اولشات يقول هاي افرتي يقول النبي پیغمبريت صلى الله عليه وسلم بالباره ويي السلام Dëshkoja ne buzët e tij ai lvizja thua vot ma kthente selamin apo jo. Dot ulej nga te pejgamberit sallallahu alaihi dhe selam, dashikon te se apo ja kthen pejgamberi alaihi dhe selam apo jo. Ma di shikonte ne buzët e tij nga se nuk dëgjonte z te kthimin te selamit. Por shikon te spoku mos po po shporit ne vetin te tij duke kthy selam. Thu me usalli qariban minhu. Pastaj falesha afër pejgamberit sallallahu alaihi dhe selam fa asariquhu an nazar. Dhe për vijë dhe razi, shikoja më së pëm shikojnë mua, pëton. dhe falë ju në gjithë namazit, po duku, do duke prit namazin, shikoja me bishë në syrit, se a pëm shikojnë pejnëberi sallatësallem, apo jua, dhe akbel të ala salati, akbel e ilaja. Dhe kur ngritëshem u falë, përshem u me falë sunetin, apo dhe që kanë gjëshme, pejnëberi së se më shikojnë të mua, dhe. Dhe këtë e këtë e këtë e marrë është kabirë rëdjallën nga të tire që i kanë të reguar Pasta ju nga shikimi ti në namaz O idhël të fetu nëhvëhu A aradha anni Dhe sarë këtheshe kaj E këthen të kokën premeje Nuk më shikan të pejgamberi Sallallahu aleyhi wa sallam Kë është një pies Nga pies më të vështira që ka kaluar Kabirë rëdjallahu ta'ala anhu Këtash më si kurqezeka Masat e bojkotit ishin në fu Pejgamberi sallallahu selam nuk e kishte le të merrte kët vendim, mirëpo në këtë mënyrë e edukon të shoqirin. Dhe në këtë mënyrë e ruante të shoqirin nga shturja dhe ruan nga, e ruante të shoqirin nga do të thotë refuzimi dhe mos zbatimi i kërkesave dhe urdhrave të Allahut xhallahu ala dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe po duhet të them se në këtë pjesë do të rozi ka dobi shumë të që dua të përmend disa prej tyre. Një nga këto dobi është se Shikon e Kabe radhiyallahu ta'ala anhu, ndoshta po po e lexoni ose po e vreni dhe po e dëgjoni. Sa si po prezanton ai do të thot këtë masa që e ka dërgon atë pejgamberit sallallahu alaj. Nga ai pejgamber tonë na flasin dil jan treg, shkojë namaz, unë shapran jeh fras selam dhe askund nuk mundsh me e vërit të gjitha këto masa dhe këtë çitohet kaq vështir Kabe radhiyallahu ta'ala anhu fajson polën tjetër. Nuk e gjejn këtu. Apo poru nuk thot, nuk e di pse s'po flasin, nuk e di pse kaq mos eron, nuk e di, a e di, për, e përmas situatën po në mënyrë reale. Dhe gjithmonë fajtorn këto citator gjithmonë e lën veten e tij përkundër masave të ndërmarrë. Dhe dobi e kësaj është ndërozësi besimtari, kur e bën gabimin. Dhe kur e bën shkeljen, është i gatshëm u ballafaqu me pasojat e gabimit. Jo sikurse po shandon do tek ne e bën shkeljen, e bën gabimin e pastaj dëshiron që asjë mos të ndodh. Asnjë mas mos të ndërmirë ndaj teje kështu më radh. Dhe si ti fallet, falas. Ti fallet, dhe si do të pa asnjë grith në në vetën e tij. E kështu nuk nuk ndodh zakonisht. Prandaj ai që ka bërë gabimin, ai që ka bërë shkeljen, normalisht ju jo me i bëzullum, ju jo me e shkel për tej, kufirit, mirë po nganjëherë duhet më ndërmormos. Dhe besimtari që ndajti ndërmirën masës aktuara Për shambull, qoftë me caktimin e latë me ndohet dhe qka Apo qoftë edhe muslimant me ndërmandu një masë dhe ti Mirë po këto, nuk ndërmoren masa individualisht Nuk ndërmoren masa njerëzit eh, pa koordinim mediturin Kush u amësaj këtë, neha Rasulullah Pegamberi sasala Andaj këto masa duhet me udheq kush njerëzit dijes Dhe të rria, jo kush dërnë me nërmën masë në dajtë diku, se kjo bëhet pasaj kaos dhe bëhet zullum, i panë qofë se njeri i dijes, në basë të dijes, dhe në basë të vlerësimit e ti, vlerësën se masë e caktuar në qësë në nërmiret, ka dobi, dhe jepër të të të të cekëm, e atër e dërnën masë. Dhe besimtarisht i gacëm e pagu qmimin e gjynajt e vetë atëm. Qmimin e gabimit e ti, duhet me qeni i gacëm. Nëse më kthy rrapa diku nduajmë shku di ku ne këto rrat është një gjenie me BK, ngase nuk hezitoj me të pagu çmimin e gabimit për të mundsuj e qenë më të tërëshmë të sigurt. E dyta të ndërozur bojkotin. Me bojkotu do thotë një musliman mose më i fola, po të. Kjo është një masë që është e legjitimuar fetarisht. Me ndërmarr masa mos më dhon diku selam ose mos më i ful dikujt. Mirë, po, kjo masë të ndërlozër është uh, Një masë që nuk ndërmirit në hapin e parë Nuk ndërmirit me një herë kjo Dhe gjithashtu nuk duhet me ndërmarë kush do qoftë Prandaj, djetarët, kanësikur, si Ibn Kaimi, Rahimullat, dhe të tjeret I takon imamit, prisit Dhe djetarëve që të ndërmarin masët të tila Prandaj, nuk ndërmerë masët të tila Për bojkot masë e athjeshtë e njerëzë Për se buhet kasë Nuk din Për çfarë mbul sesë nyre, se kur duhet mi fol dikujt që nuk do të mi vut dikujt. Nga se në esenc obligohesh me fol muslimanit. Është bardhsh me Elham selam dhe është ndaluar me shkput lidhjet me dikën më shumë se 30. Për çfarë njerëz aty mund të ken mospajtim me dikën dhe mund të hidhrohan, mund të marrin çndrym 30 maksimume. Mëndë me, me, me shprej revolte ndajti Se më ke hidru o se më ke shqetsu o se më ngarku Dhe mës me i folj për maksimum i tritit Pas tritit duhet me i folj Nuk lejohet për të eksaj për vetë se Në qovë se për këtë pastaj Ka argument Dozat ka mbështetje nga dituria Se vazhdim i kësaj mase mund të këtë dobit Jo si kur se në duhet për shamu të sot Një njëri i thjesht Bëjkotan për shamu të dikon për njerën që Aja së nuk e vren E dhe mësë minun kur selama i se mërvesh e dikur s'pjithem selama Kjo mas, anë dikën dikën S'në dikën fara Ne i ka ndë njërë për shemull Për Vjësime të saktuara Mëndon se valla filoni kërshit Ose filoni këgabu E tash s'pjithone selama Kështë i e tja Me është ta i s'dvën heqbile që i eksistant në fara E dhe masë e jëtë është komplet e pa E pa vdire, e pa qenërushme Ti vetëm hynd gjuna Në Sjellin tënde përndryshe Nuk ka dobi Andaj kjo masë ndërmarë për çka? Për sjell dobi Dhe për dhe rezultate Dhe kene me po që farë fryte të hatashme kapë kësitat Por të ndërmire të masë dhe bojkotit Të cilat pas kësaj Nuk sjellin asgjë përverse përqarjes Përverse fuqës e hidrimi dhe ureqës Me së njërë gjedit Kjo është në lume, botë haram Gase të ndërruazër gabime të sot që bëhen Në mesin tonë Janë të shumë të njën nga ato gabimet kërësore Dhe madhore që ndodhen është Me pështjel mes qëlimit edhe mjetit Me i pas raportet mirë mes neve Dhe me pas uh, Lidhshmëri të fuqeshme mes neve është qëlim veti Islami ka kërkuan nga ne që ne të kime raportet mira Nërso bojkot është mjetë Për ti përmisur raportet Jo për ti prish raportet Andaj ajtë cili E e e rënon qëllimin, por ta mbajtë të, mbaj të gjallmjetin, kjo kë, ka huaj, kjo ka huaj. Por në çupsi mieti, shvezojt për ta ruajtur qëllimin, atë rroftifikas. E fat keq që sot shumë se rasti bojkoti, as këngotës e përmirëson. Kur bëhet nga njerëz jo adekuat, jo kompetent. Përveç se fut të më te për urrëtia, fut të më te për përçarje, fut të më te për thashetheme kështu më radhë, kjo është ndaluar. Andaj nuk guxon dikush më të marr Si argument, rasë në kabit për bojkot Qajt ashtë të bën Vëprimit e tila Nga se thash, kjo është pejgamberi sa o salëm Dhe gjithashtu të rëshgjimtarët e pejgamberve Djetarët e ata që vendosin Se në këtë situatë a ja vlen Dhe pasoja që për ndodhin A janë pasoja të tolerushme që të ndodhin Apo duhet mjë do në fund Këti bojkotja Dëbija e tret Të ndërrodhër është Ka bera dhe Allah të alë anhu u pëndua Që nga momenti që nuk ka shkuara, po A boni të uve Ndje i keq, ma di kur ndëgjoj se po vjen pejgamberit së asëllëm Edhe ma shumë ngarkua, po Dhe fakti që e pranej fajnë para pejgamberit Ashtë këtë uve, ashtë pëndim Mirë po, mos të mëndonë dikosh Se njëri u sitë pënduat Me një herë mund vje pranimi pëndimit Te e ke, ke dorzu pëndimin të prosedur Ta ashtë Në është ta të ka mundë si mu vanu pranimi pendimit. Kabit i zjati 50 dit me jarë verifikimi se të ka pranu kërkesaftër. Andaj nga njerë mund të ndodhë që njëri u pas pendimit, pas keqë ardhes, me ndodhë një sprovë. Nga njerë mund të vështirso situata dhe vështirsi të nërezër dhe sprovat, mund të jenë, mund të jenë si një loj, shlyrje e mëkatit që i paraplin të uvësë. Ed jesë gjerë mendojnë se wallahi më nisam u faru pendo apo ju jeni sa punë më shku mbrapshtë që nuk kam mbrapsht për shkak të namazit. Po Allahu xhallahu dela nganjërat sprovan çë pendimin me ta bëth cilësor dhe kualitativ, me të shfliu ato të parat, andaj sprovat nuk janë për shkak të pendimit, por sprova janë për shkak të shkëllijë, të matur, të matur më herët që burt më herët. Dhe Allahu xhallahu dela po don me këto sprova me të pastrua po don Allahu xhallahu dela Më po të ngritë apo doan Allahu xhellahu të më tifojënot. Andaj gjanëra mund të që më i parapri pranimit të töbës, një lloj, një lloj situatë pak e vështirë ngarkesa, sfrua të caktuara ekshtrëra të cilat realisht nuk janë rezultati i hidhrimit të Allahut ndaj teje, por janë rezultati i pranimit të töbës të, të Allahut nga ana jote. Dhe kjo është përgjysmë i madh. Andaj të ndrozo Allahu xhellahu an ganiri çon sfrua robit të tij Te slat sprova janë në formë të ilaçit. Nuk ka ilaç të ëmbël. Çdo ilaç është i hidhur. Çdo ilaç ka dhimbje, apo çdo interi i trupit nuk ka dhimbje. Por roli i këtij ilaçi është për të nxirrë një smundje, jo për të shkaktuar smundje. Dhe ne kemi smundjen vetëm tonë si pasojë të gjinovarëve tona dhe mokatëve tona, andaj ndodh nga një që Allah më dërgoi një sprov, e kësaj ilaç i hidhur, po për të nxirrë një më të hidhur. Po për të nxënë më të këqë nga nga smundjet dhe nga virusat që janë në, në veten tonë, si pasojë mkotëve të kaluara i njëroncë të kaluara e kështu me radhë. Andaj dhe Kaiberi dha lutat e alanu, opendua, mirë pa Allahu xhallahu radhej më tregu se pendimi ka një kosto, pendimi ka një çmim. Me ta fal Allahu mkotën, nuk është bashkë thjesht. Do të na mendojmë që është aq fërlaçe, opendua, po du do pendu nuk duhet asnjë Mohammad mu, mu, pendim mirë po pendimi nuk duhet më na bume e ndivëtet se tashmë i në më po për fyrdos ose me e kaplu vetpëlqimi besimtarin se besimtari jeton gjithmonë mes frikës edhe shpresës frikën se çfarë ka bërë Allahu me të kaluarën dhe shpresën se Allahu kom ia ja fal kështu është me semtarin dhe sa herë e kaplan zhgënjimi dhe dekurimi nga ana e shejtanit e aktivizojnë Shpresen, ma falë Allah Ka falë shumë ma shumë se mu Fësare, shpresa mund me te pru ka ere Edhe me i vetja në hujka Pa ka e vetë pëlqimi Të edin ku shekon Ane me së këtune dyjëve E menajan udhtimile ti dretë Allah Gjelle Gjelali hua Ane dhe kabin nuk ku që dit Asë nuk ta qa Allah ton kjo Pes do të dit mësë më, më falë kërkosh hajt një avë E dinte se gjynahi ka fatur Ta shprejt Kur buhet bol Nga se ti e këtë rrzu këtë Kërkesë për kërkenfarit të kush Të kallahu Dhe pejgamberi Sallalasim ishte në lidhë dhe, dhe drejsh për me Allahun Gjallahu Ala Aji kalzon robit ti kur e ball Jo robit me kalzon Allahut kur e ball Nësë munë me i të regu Allahut Gjallahu Ala Kur është ball Aji e din kur është mjaftë Andaj të nërozër njëherë Një njëri në meqlis Të Isahut a.s. Oshë këtë regim nga Israelatë të reguat Parë ka dhe më thënën Mëdve rëndësishme i ka thon i ka thon një njeri do të i thotë Isa alisam a mundet Allahu xhallehu ala me kriju diçka më të madh n guri më të madh se vet fjalë pa lidhje atë vetë çade po vazhdish ka ona i ka thon Isa alisam ne pritesh shumë mëshëm atë jo vetëm për këtë pyetje po për shumë pyetje ka thon Allahu sprovana nuk sprovohet apo ajo është që na kallxonive a mundesh as mundesh jo na tinatë La ju s'alu amma, jef'alvohum ju s'aluun Ajë nuk pyte që farë bënë, ata pyten Ndhe ti e ke gabimisht e ke këthuj, e ke urhendu pyqen Apo, na duhet, na me, na jemi ata që japim përgjësi të lëgari Jo, Allah o gjellë ola Nësë mune me marë Allah më përgjësi dhe dhe, dhe me konzur se Dutë me nëjepa i lëgari, e pëse ka shumë për nasë përvan Ose pëse kjo përmungan Ose pëse ja është ty, të durshbët, pëse ti smis bë e kjo huaj orientimin e pyetjes. Pse i bëhet neve, jo aty. Ai spytet, aty nuk i thuhet pse. Nuk guxon askush aty mi thon pse. Ngase ai bën çfarëdo. Dhe ai çfarë Allah dhe as çfarë Allah e bën është terrsisht në përputhje me drejtsinë e tij, me urtsinë e tij dhe me të gjitha emrat e bukur të tij dhe të gjithë ti të tij të përkryer. Për këtë arsye, nganjë njerëz gabojnë. E pse bre Allah E pëse Allahu s'ka, e pëse unë e s'jëmë me Allah, e pëse Allahu s'ka, duhet të sojtë punë me unë fundë, e pëse vërë Allahu s'ka pse. Andaj, Allahu gjëllë gjëllë alë hu, është ajë cili veprën që farë të zhenë. Edhe në këtë rast, nuk tha kabi shumë bërë gjyrë 59, e pëse ka s'ka pse, aje dinë sa është faturë e faljes, por ti duesh me kuni gaqëm, që ta paguash qmimin e shkili vetua si kur që e cika. Tjetër, do të të prej dobive, shikhone, subhanë Allah, këtë edukatë të pejgamberit, sasëm që të mahnitë vëllaj gjdo detali saj, gjdo moment i kësaj edukate që është manifestuar në këtë shoshit mërkullushe të mahnitëm. Kështë e shoke, kështë e meqë, kështë e familje, kusherje, kështë e mëradhe, kështë e mëradhe, kështë e mëradhe, kështë e mëradhe. Në pejgamberi, se së më tha, neha, zban një folë. As nuk angazhoj polets, as nuk angazhoj mbi këqërs, as nuk angazhoj në agjensi për të përsill sekrete, absolutisht atë, s'ka më folë, edhe kërkursi ka folë. Me një fjallë, kjo është edukat, ka mund më folë shpeq, më stanin pejgamberi, së në dhe që, apo, ose në treg, mësi më folë, kërkursi ka folë. Ka bethët kërkursi më ka folë. Shikonë katër edukatorë dhe gjithashtu Tëndroza shikonë pjesën e tetë të, të, të edukatorës. Thotë, vi jan xhami kur kush më fliste. Shkojan treg kur kush më fliste. Që jam e kuptuar se jetën e kanë përshtat komplet mësimet e pejgamberit. Ata muslimanë që kanë qenë në xhami, çka kanë qenë në treg, ata kanë qenë në rrugë oksë marrë. Jo për shkak të gjeni musliman, bo ashallahu po i sjellshëm xhami i mirë. Si del për jashtë treg mos vet. Nuk është ajgjami, sush, a jeti qaj që u falëshë vëllo, dhe a ketë qaj që i e fale, po thuaj, sush, ketë njëri tjetëra, në kur me të bëndë biznes tjetëra është ato, kur me të në është a, e kinë në një punë, sush, kësë është ajgjami, ka ndru kompletë. Mësa pegamberi, së sëllëm, në bjellë të, të ata një edukatë kompakte, një, një edukatë dhe të atë gjithë përfrisë, e cila bëndë të Sin gjami, sin shtëpë, sin shkollë, sin rrugë, sin, rrug, sin punë, gjithë kënë. A ndërë për shambullë, në tregë njerët, një, jo ato punë që e këni në gjami, në gjami më së falë, në unë e këtu kom punë të mija. Apo? Ja. Një vi, ishen në një vi, ishen në një, një koordinatë. Përëndaj, a gjithë kabit dikën rrugëdollje në gjami, në nërmën së përna flasën, se këtu pegamerësën, ka thonë gjami, jashtë, kërkona, a Sistemin edukatës tonë, dhe të edukatës tonë, dhe, dhe, dhe, dhe të mirësiljës tonë, dhe, dhe të moralit tonë, që të funksionan sukses shumë në të gjitha fushët edhe tonë. Jo funksionan, mashallah, si musliman mirë të këtu, ama me bo me këtu të katasrohët. Muslimani është të gjitha rafëshët i njejtë, nuk dryshën, ga se aj për Allah në është kështu, ju jo për tjertë, e për tjertë se so është për Allah në kështu, Allah u eshe, Gjithokon dhe Allah e përsil gjithokon Pra ndaj nuk ban me qenë leraman Apo leraman Menin gjyrë për Baltina Menin gjyrë për Baltina Menin gjyrë këto i njëtër Nuk njëroset Nuk është dyftërsh Ose sëtë dyftërsia është vlerë Nuk është shumëftërsh Se dhejnë dyjnë me pro është bëja gjithë sukses Në njëtës muslimon nuk është shumëftërsh Por është Me të njëtën edukat dhe sile gjithok Andaj, që ka një këtë edukatë, për i gamë mërësëm, nuk ka, nuk ka Edhe sikur se kërën i me vrejtë në vërzdim të rëfimit, në takimit të arshme Si ka shkuet e këta ofrë me të vetë, subhanu, ju ka fru di ofrët të i këqyre Ska ofon, ka thonë për i gamë mërë fondë, kur thotaj Ska më diskutim, nuk erdë asë kush nga shok të kabit Asë nga familjarë, më njërësullat E pse ka qëfarët, a bëmbën, u krypë una Kja është se miën e ta'na Ndëgjuëm edhe nështruëm Nuk në ta ka në neve në me Tash nëzit pjytje, filozofije Pse o kja, pse o kështojt e qyrë Tiki e ndëgjuve që ka thonë përgjabërës në po E qatë tash ti ki hisi këtu Dohet me ndëgjuve, me respektu Parëmëna tash se cili muqunë koma Dhe me thone, e pëse pe falë Sa bojnë me zonë, pëse? Pëse dreke më për zonë? Ska pëse Ti ki mëngu, ka e kënë në hoxha, e omë me zo edhe, me përsil edhe me këry në mozë, me e cërpia. Kor vjen dhe e kënë pa zo, ki me volë pa zo, edhe mu falë që shto, s'ka pse? Ose e pse kjo kështu, e pse kjo kështu, e pse kjo kështu, pse? Kjo pse mund tjetë nga njerëve cësa, so, jo, jo, jo për po qepa qepa me zbatu, po që po kom qef me ditë në urësi, kjo pon? Po patë urësi mirë, nuk ditë urësi e cë, amon nuk duhet të kushtëzoat dhe primi me përgjigje se Një ja, e patë ditë, pëse unë e se falë i sabojnë? Së pa më ka të zuhu o gjahë, pëse sabohu i me zuhu? E drejka përto unë sënë falënë, sënë hi dikun kësë di Kë pëse është e pavlefme Nuk jem në ata që e vesim Allahun ose pejgamberën e sëmë E pëse ke bu bo sabojnë? Ska pëse Te ki semiën e vë, ata ana Dhe gjova dhe u e respektova Andaj e ta skandal me me polemizuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam skandal me, me, ska me diskutuar me te i ja, rasul allah kjo mos pa qeron adet ad, ad, ad, dishujpak skoksat ashtu që kjo është edukat i ka edukuar ndërgjem me respekt dhe ky ndërgjem te respekt thash nuk ka çen vetëm xhami nuk ka çen vetëm para syve te pejgamberit por ka çen i shtyt te gjitha fushat e tyra ska pasur as me percjell as me u dërgu dikon që firmos pe eq i ka unë kabit lërë shumë, hadën gjami ku të du, sëllu ka ki që po, mosa është aktive. Teter, nështë dobi që mund të nëzirim të nërruzë është, që kone kabin radiallahu ta'ala në hu. Edhe kjo është pjesë të dukatës. Fakti që njerët nuk pëj flasin, fakti që njerët nuk pa e ja afroin, nuk pa e ja pengën kabin që të merë pjesë në punë të mira me ta. A usponë mirë, unë kam marr pjesë më Juve. Unë kam e kryhyisën tëm ksoj punë të mirë, edhe pse ju ndoshta nuk jeni mirë me mua. Edhe pse ju ndoshta me mua s'po s'po falni. Kjo mund të kthehet sot ndoshta dikush në punë caktuar, në familje tënde, në shoqëri kudo qoftë, ndoshta nuk sillet me ty si duhet. Ndoshta të provokon në rreth asociacione këto më radh. Kë nuk do të të mos mos sillet mirë me te. Kë nuk do të të mos e marr pjesë në punë të mirë me te. Pelonia unë ai shkokso. Nëq tha kabe radelo talianu, atas po flasin mu. Unë çkamë li me transformo me jëmot. Unë as s'po m'doin as s'kamë li me ta, nuk tha këso, fjalura që ndaj kim jaftë. Jo e namoz me jëmot ka se vap. Unë nuk e privoj veten tim nga se vapi pse dikush po flas me. Unë kam marr se vap. Kjo është këmbgulja besimtar me marr se vap. Andaj nuk për shkak ngjer dikush ndot që me ndermani mos ndajti edukative e privojnë në vit në ti nga mirësia. Për shambullë, një hojgjë me marrë një qëndrim në i dikujtë sa këtuar, masë që diturija e ka, e ka legjitimu. Duhet me marrë këtë masë. Zvjenë nukur, a e punë e madhe. E kush ka hupë? Hupë nga legjerata, hupë nga mësimi, hupë nga pjesmarja me gjemat, hupë nga nxamija, hupë aj vetë. Pse? Pse një hojgjë ose dikush i diksim ka marrë masat sa këtuar në i ti për të mir Nërsa e nuk është në gjenë e si kërësat që vëllim e pagu faturën e sa ato Nuk duhet që Sillë e dikujt Nga privan nga sevapi që i kene mundësime e marra përën Gjido kush E ka sillën e ti Ndërsa ne Duhet të incitohem që me sillën e të në gjithë mund të fitohem Shurim të e ka Allahu Gjallewala Qoftë qof tjetë kënë raport përra me prendrit Nukur përsham mund tjetë më s'pajti me prendrit ti zotë në ruajt Edhe ta shka Ason Dera e mirësizën e prindëve nuk e mshelë kërë qëkafi. Si kurse kemi të cekë. Madje asë mëzbesimi i prindërve nuk e mshelë dherën e për mirësizën e t'ju në kur? Andaj, pse dikush nuk është në ullëzim të zotit, nuk e kërë obligimet, kë nuk do to se ti ta shdush me mshelë vetës dherën e i bo mirë atjeve. Ta është qoftë prindë, qoftë familjarë, qka do qoftë, kush do qoftë? Nga se neve në interesën me e marë së vapen. Ti Më impon dikon më punsu. Edhe punon, punon, punon, do më marr rrugën. Ato thosh, ja, s'te marr rrugën, ndal, i kem të meselun timë këtu ai ne bashkë A, me meselën. Ai xhulumet, më s'e di ku ai përveti. Unë punë të më konkreti më hap rrugën apo. Unë punën të më të du. Ose për shembull, dyqan më shkumë blen, në market, nuk hi këtu, po i... ai thonë më s'e di ku ai koni këtu përveti. Unë interesojamur me bler këtu. Edhe çato që pëblejone, unë nuk kam dëbi, unë e blej dhe e ecë. Ç'a mënon duke gjia por kët mesela mos u tërën kë punë. A e bëmë që shna kë punë? Që shtu kemë selën. Kur kemë interes dunios, shumë mirë dimë a bën as bën çu do. E si vjen puna e festës tani gjysh po na vështillët të spodi. Krahas me donja gjithmonë e dim se si çu do mja vuave. Andaj kukosë vop ku ka, ka mirë, bënet mirën. Bashpunon me çdo kë kanë me fitu se vop. Nga sen çato ku po bashpunan në rregull çaja. Po ç'i kjo mirë, punë të tjera inshallah kata kata të rregulluan. Ma më skurzo me këmë me të ikonë 100% mirë Edhe 100% pajtimit që me muj të e me buë një punë mirë me të Së skurzo me së lasë, s'kanë njëri në dunja që 100% me të i kini një vizë anët Por duhet me institut që të bashkëpunim në ato që jemi të pajtimit E pastaj kë pajtim dhe kë bashkëpunim Inshallat danë nga dalë edhe izbut edhe mësë pajtimit edhe. Por në këmur është për mes mësë pajtimeve me i regullu pajtimit Gësë të pajtimit buën mësë pajtime past Por mund nëpërmes pajtimeve, me zbut ose me elimino mospajtimet. Kjo është rruga e drejtë, jo e kundërta. Ne këtë veproj kabi radhiyallahu ta'ala anhu dhe përfund duam me sik dobin e fundit të në zor. Shikoni sa e ka ndarë pejgamberi sallallahu alaj. Kush ishte shkakto për këtë bojkot? Pejgamberi sallallahu alaj tha mos i follni. Kabi ka qofën vërtet. Shumë ka qofën vërtet. And the Jewish Fatha, to kandrai, dhani. Allah u Gjellera kërë etësi në kuratë Për këtë rastë të thotë Ma dakat alehim ul erdu bime Rahubet Edhe pëse tuk e ishë bëdhe gjonë Atyju në dhe kësi u kanë zonë frimen Dakat ju në ngushtu komplet Dunjaja atyju në bënë Për shkire kanë pasë Por prapë se prapë Uarë nga të pegamberit e samë Salamu alaikum e Rasulullah A i si ka folë A për atë unë i folë i këtina A po kërë dëshnija për pegamberit e së salem A pëtan dhe kjo është dëshuria edhe për pasuesit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk të bën më i hidhur ndaj edukatorit ndaj atij që dërmën masë ndaj te për të mirën tonë edhe me çortu duhet prapë me çfarë ofrtia bën ngasë sikur se si si e cekam dobia është naçha e ka ndërmar edhe nëse ti duket gabim dikur kimë marrë rreth se mirë ka pasur çortimi i dikut masat e dikut që është më i ditur te, se ti më i pjekur se ti më i vëdhur se ti ndërmën ndaj te për të mirën tonë nuk duhet me me me me u përball me masat ngjajshme. Po duhet si koha, nuk tha Kabe. Sponfles po më jap selam, e kështu më rasti kush e ceka, ju arte penga mëson. Si kur dev vjedrazin, hellet mëson kush e grapson. Dhe shëheni se pejgamberi s.a.s.e. tonë do këto masa nuk indirmar, si pasu i ndërmarr, sepse e urrejtë dai Kabet, e don te Kaben, e don te Kaben, por iste e ditërueshme duhet me marr kët mos. A, rejte, a jo, pra ndaj kur dikush qërton, nuk ka çë të urrën. Kur dikush kritikon që është vllai miri joti, është njerë i ditur dikush ato mirën. Nuk ka çë të urrën, ai s'po m'don mua. Pse po m'qërton. Jo, qërtimi unë më qen pse dën shumë, andaj qërtan. Prandaj pejgamber sa u rre tek a urante Kabe, jo Allahu. Prandaj kur fale Kabe, e kjo te pejgamber sa me dhërmshmëri, i dhim se i Kabe pejgamber sa, po skriskam me vëmë, duhet të marr kët mos se Allahu xhellahu xso ka kërkuar afta. Prandaj të rozer, këto që i përmen Ka'bë radiellahu ta'al në yon, subhanallahu dimenzionet e lloj vullëshma të, të jetës që shfaqen një edukat që pejgamberi sa më mbillte në zemrat e sahabëve të tij, shfaqen një të mirë, një kohë që kanë 100 mos pajtim 1400 mirë vallaj ofta. Shikoa këtë këtë atë Ka'bët, ai ka pas vujtë sa ai, ka ikë, mirë po shkoja këto se kom golën. Flas më to, unë jap se na afrohusha afër i eksemërat, çemë kuptosa Asnjë hera nuk ndodhte që si pasojë e ndonjë fërkimi eventual që kjo të arrinte të zamrat, që të prekë zamrat. Dashuria njëcert është këtu mëna, më, më, fërku me gju, më fërku në më fërkumë gjuh, më në më fërkumë ndoshta, do të morën saktaura, por nuk shkon të dashnia, se këtu janë mbrojtësit e imanit. Këtu janë kujdestarët e imanit që e ruajnë këtë dashni mos më e prek as një fjalë që ndoshta arrin maksimumi deri te veshë, po të zamra Problem është marit, në qofë se kujdestarët janë të zgjuar E në qofë se kujdestarët e imonit janë gjumë, flajnë E atër një fjole caktuar, për pej, beshit, shkën të zemra Se nuk ka kujdestarët që e refuzojnë, i thunë, zbën me midi të zemra Dhe këj është të pikrish të aje që ndodhi me kabin radiallahu ta'ala anhu Dhe me pejgamberin sallallahu sallam Nërmai shkën situata, shkën duke u vështesu edhe ma teper Kabi fillon edhe me u përpo më gjithat nuk dorëzohet dhe ka zhvillime tëra hala më interesante deri në fund et që në shoq do të vazhdojmë me trajtimin e tyre në takimet erradës, e radhës deri atëherëzo të xhalohesh problemi dhe ju ruajt e shpreh takimin e hajërën të mira sallallahu ala muhammed wa ala alihi wa sahbihi wasallam besim të kyra